Hade jag kom ju lite från miljörörelsen innan. Och, eh, hade Vilka hade du väntat att det skulle ligga bakom IPCC och, och hela den här klimatet. Jag, jag, jag tror inte jag hade väntat med någonting egentligen. Och, eh, det var, jag var mer såhär, jag visste inte. Jag men kan, du väntade inte oljebolagen? Nej det hade inte, för att den bilden man, man, man gav var ju att oljeindustrin är alltid de onda. Mm. Det är de som finansierar de här hemska människorna som vill som ha kvar vår tillväxtsamhälle, som smutsar ner naturen och allt där, va? Det är liksom den, den bilden som har varit gällande. Men så var det i själva verket så att, att Rockefeller och Ford Foundation och andra låg bakom grundandet av FNs klimatpanel? Ja, de hade influerat inriktningen på det. De hade påverkat hela beslutsprocessen som ledde fram till det. Aha. Väldigt tydligt. Varit väldigt engagerade i det. Och det stämmer ju med att, att Lars Bern har ju här talat om att, att eh, Rockefellers eh, eh, handgångne man Morris Strong mm. har varit eh, ledande i bland annat Miljökonferensen i Stockholm och ja. i andra sådana här konferenser. Så det här var...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 Mm. Eh, så ville jag en gång för alla ta reda på eh, vad det var som gjorde att Rockefellers hade de här intressena och mm. vad det egentligen de ville åstadkomma Varför? Det här är ju de som grundade Standard Oil det är ju, ja, och de ligger bakom Exxon det var, alltså, Exxon var eh, egentligen modeföretaget i, i, i Standardkoncernen mm. som bytte namn till Exxon sen. så det är ju det är varit en väldigt så här, det är deras lilla baby va?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 fördelsen eh, födelsen av den moderna klimatdiskursen. Och Rockefeller som är finansierar det här. Och, och på det är inte överraskande. Då, ja, för då lever de fortfarande på oljan i väldigt vältag ja, gud. Ja, men det gör de. Av. De har en, en väldigt stort inflytande över oljeindustrin och det har man genom eh, också genom att man kontrollerar en bank som heter Chase Manhattan. Eh,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 Och eh, så alltså Det är väldigt, ganska täta band mellan den här brittiska och amerikanska eliten. Rockefeller som ingår i den här. Överbefolkningen blir en väldigt, väldigt stor fråga. Och det här efter kriget framför allt, eller när, när tar det fart så att säga, den här rädslan för Aha, överbefolkningen? Eh, 1948 bildades Conservation Foundation och det här eh, startade här eh, som, eh, på 50-talet och sen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 tredje världen. Man startar också den gröna revolutionen och det är Rockefeller Foundation som är, som är egentligen ursprunget till det. Man satsar väldigt mycket den på det. Den gröna revolutionen, det för någonting? Det handlar ju egentligen om att man moderniserar det jordbruket. Det är, det är effektivare jordbruk med ja, men det är allt vad det innebär med det kemikalier. Eh, disse traktorer allt där. Egentligen sådana saker som, som Rockefeller kan bistå med genom, och sina investeringar av de här företagen. Mm. Eh, så de löser ett problem genom den gröna revolutionen. Eh, då då effektivis effektiviserar man och höjer skördarna och, eh, och Det här har varit genomgående att man har egentligen man har varnat för olika former av eh, kriser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 Ja, man ska in, vi ska undvika att få ett till stor krig, inte igen. och Då handlar det väldigt mycket om just atomvapen, kontrollen, mm. säkerhetsrådet, allting. Och Rockefellers är oerhört engagerade i eh, uppbyggnaden av FN. Eh, de har haft en, eh, ja, det handlar om internationalism. De, de har varit väldigt engagerade i den frågan. Mm. Och de är med och eh, i förberedelserna för nationernas förbund. Ja, det var föregångaren till ja, det för. Ja, just det, ja. Så där börjar ju då deras ja, redan innan också. Då med Standard Oil, för det är ju det är ett av de första globala företagen. Det är, det är ju förgrunden till de stora företagen vi har idag som opererar över, över nationsgränserna. Det är en stor anledning till, till deras internationella engagemang.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 Eh, som handlar om eh, att skapa en ny organisation för världen. Ja, och och det Council Foreign Relation. Mm. det är inte en, en myndighet eller så utan det, det är ett privat, privat initiativ privat. Så att och, säga, som Rockefeller ligger bakom. De har ja, det de var, de, de var flera olika finansintressen som var med och grundade organisationen men Rockefeller tog över väldigt mycket eh, speciellt efter andra världskriget då fick de en, en ledande position där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 Skrapan så var det Rockefellers egen chefsarkitekt, Wallace Harrison, som eh, var eh, chef för själva det här projektet. Och sen tog de in ett gäng modernistiska eh, arkitekter i, i en grupp. Eh, så de hade eh, väldigt, väldigt stort inflytande över det här. Och mm. det här ligger ju också, själva FN-komplexet ligger ju inte långt ifrån eh, Rockefellers center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 en global tanke, en globalt ja, global oh, ja. global oh, ja. synsätt och sådär. Mm. Och det, och det, men då, då ville de leda det här uh, mm. i den riktningen att vi skulle ha en uh, ja, en av nationerna. Uh, um, varför ville de det då? Vad var, vad var deras syfte med det? Var det för att förhindra krig eller?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 som var ett paraplybolag som egentligen var olagligt och som splittrades upp genom ett, ett domstolsbeslut 1911 Det var olagligt därför det att var, det var för ja, dominant? Ja, de dom dominerade mm. överallt va? och, och de, att man skulle inte gå över delstatsnivå på det sättet va? Men de lyckades kringgå det och sen blev de straffade för det Men de har de, har, de har ville ha det i USA, att de skulle vilja att det var hela nationen, att man inte skulle behöva förhandla med varenda delstat. Och, och samma sak blir det med världen. De ville, de har ju samtidigt jobbat för den ekonomiska globaliseringen mm. och varit oerhört engagerade i det här. Eh, så det går ju ihop. Eh, det man, det man, man säger, atomvapen var ett gränsöverskridande hot. Mm.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 handelsavtal och tullavtal ja. och, och att, det... att, att säga, minska de här hindren för handel. Ja, just det. Det sker ju samtidigt så att FN dagen. blir ett verktyg i, ja. i den processen. Och det kommer ju in med Världsbanken, IMF, alla de här ja, IMF det är internationella, internationella valutafonden ja. ja, men e, äh, de här globala samarbetsformerna. Äh, de... –Är Rockefeller är en, en pådrivare även för IMF oh, och Världsbanken. Oh, oh, oh, ja. äh, Många av Världsbankens äh, chefer har varit äh, tidigare kopplade till till exempel Chase Manhattan Bank som är Rockefeller-banken. Äh, så det finns en, en väldigt tydlig koppling och speciellt un under den här tiden. Äh, äh, så äh, ja, Det får man säga. Det, det går, ju, går ju ihop där. Äh, och det är där man förstår varför till en del varför man kan sig i miljön också. För miljön blev en global fråga det, det inte, handlar inte bara om de här eh, att lösa tillfälliga eller problem eh, lokalt. Eh. Så man, man grundade sådana här miljöorganisationer ska man, ska man se det som att man grundade miljöorganisationer och finansierade upp det eh, så att det blev globala rörelser som också var med och, och rev de här Nationella ja, det kan man säga. Där. För, för, för, för äh, många miljöorganisationer blev ju just äh, internationella. Ja. Äh, de var inte bara på nationsnivå utan äh, ofta förhandlade om, om problem som var upplevda som globala. Och om vi då tittar på, äh, på Rockföllers här. Eh, engagemang i conservation foundation och över, överbefolkningsfrågan som då var mer, mer en elitfråga kanske eh, och intellektuella, eh, vetenskaplig elit och andra som, som pratar om de här sakerna. Eh, det blir ju inte en... en eh, miljörörelsen sen radikaliseras först på i början av 70-talet. Det är då, det är då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 Det är inte vänster på det sättet. Nej, det var som nästan livet, lite va. så här. Det är lite ödmjukhet. Ja, Det är, det är väldigt lite. Där ingår ju rockfärs också. De, mm. de, har den, de bjuder in kungligheter de är till på Kantiko. Men fanns den här ambitionen som du ser det då, alltså att man. Man hjälper till att få igång miljörörelser därför att man har också den tanken att, att det här bidrar i processen, att ja, skapa en, en, en globaliserad värld så att säga. Ja visst. Eh, och det är ju väldigt intressant också hur, hur de här olika sidorna då samspelar. För att eh, om man tittar på den radikala miljörörelsen, hur den var på 70-talet, så var de var anti-imperialister. De var emot de här storföretagen. De var emot hur mycket den här ekonomiska globaliseringen som, som drog igång då var de väldigt kritiska till. Eh, men samtidigt eh, började de agera globalt. Eh, det skapas då, det blir den här globala rörelsen. De blir en motpool de blir liksom antitesen till, till det här eh, andra, den ekonomiska globaliseringen som då ska stå för eh, miljöförstöringen, det dåliga, och de ska stå för det bra. Då. Finansieras de fortfarande då från Rockefeller? Eh, de får, ja, alltså det, de får fortfarande. Även plan. fast de då talar emot de, de storföretagen och då. Ja, det, det är det som är så eh, märkligt, va? det här börjar och det finns flera böcker skrivna om det här, bland annat om, om jordens vänner, eller Friends of Earth ska jag säga egentligen då. Um, det finns en svensk journalist, Mikael Nyberg, som har skrivit en bok om det här, som jag tror var i uppdrag till just jordens vänner. Men där han då uh, hittar de här sambanden med hur, när uh, Friends of Earth grundades, så fick de sitt startkapital från en, uh, en man som heter Robert O. Anderson. Det är intressanta med Robert O. Anderson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 Som man ger pengar till Friends of Earth. Som egentligen, då, som, som egentligen då säger: Vi ska inte borra efter olja. Vi ska inte ha det här. Gör man det här helt öppet eller sker det så att säga? Alltså, nej, äh, men det, under det, det, nej, det är Nej, det är inte så. Utan jag tror att det bästa sättet att dölja någonting är att helt enkelt man är så öppen med det så att folkfattar det. Äh, äh, den här historien till exempel om Robert O. Andersson. Det, det finns en skrift äh, som heter äh, Robert o. Anderson, Oilman environmentalist eh, där, eh, där han berättar just om där är han som skriver biografin berättar just om hur, hur han ger pengar till dem där är minneskriften över honom. Och, eh, boken är jättefascinerande för att eh, ett kapitel så handlar det om oljemannen eh, han står där i en oljetankar och så, så nästa kapitel miljöhjälten som har varit på Stockholmskonferensen och eh, ja räddat världen. Men ja. de här miljövännerna då? Om ja. man får säga, eller aktivisterna? För det kan ju vara ganska hårda de ett ja, ja, det, det kan det. Men förstod de detta? Eller? Nej, de, de förstod nog inte sammanhangen. Men däremot de som då, om man tittar på styrelsen för Friends of Europe, för internationella grenen, mm. i början av 70-talet, där måste man ha fattat det här. Va? För de dessutom så sökte de pengar på olika sätt från Bland annat finns det berättat i, i en, en bok som om eh, Frensiveås första år, hur de eh, söker pengar från miljardärsklubben. Eh, och miljardärsklubben är i London eh, och de frågar ja, vad kan de göra för oss då? Mm. Så det är klart att där uppe måste de varit medvetna mm. om eh, var de får pengarna. Eh, men de kanske bara tackar och tar emot, men tack snälla, vi får de här pengarna och mm. plötsligt får vi kämpa för det här vi tror på. Om man har inte brytt sig lite vad man har fått dem ifrån och, och ställt sig frågan: Varför skulle de ge oss pengar för? Mm. Och de kanske blundade för En sak som ja. du nämnde här är det ju hur miljörörelsen har arbetat för att riva de nationella gränserna. Då kommer jag ju tänka på Marit Pålsson, mm. som väl förmodligen blev den i Sverige som faktiskt gjorde att vi gick med i EU. Ja. För eh, många hade ju en väldigt tilltro till henne. Och hon ja, sa ju just detta: Att vi behöver ha EU för att hantera miljöfrågorna. Ja, visst. Så att, eh... Och det är ju det, är ju det som med, med Miljöpartiet också. Jag var ju med i Miljöpartiet en gång i tiden. Mm. Ehm, och mycket för att jag var ganska kritisk mot mycket det som hände med den ekonomiska globaliseringen. Och, Eh, och eh, kritiskt också till storföretagens makt och det här med att eh, makten gick från eh, lokal nivå till, till den, eh, det överstatliga nivå och att eh, demok demokratin urholkades hela tiden på, eh, och jag fattade ju vilka intressen som hade mest att säga till om i den här överstatliga miljön det är där de rika lobbyisterna finns och de, de kan påverka det som, som sker. Eh, så där, jag kommer från det, eh, den kritiken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 det är lite ja. som SD deklarerade ju det här för släckten ja, är... de ska använda EU också för att förändra och få igenom sitt program. Så det är ju väldigt um, vad ska man säga, det, är, det är väldigt spännande tanke detta. Ja. Så att man alltså finansierar det som ser ut att vara motståndare men man gör det för att man har ja. ett gemensamt mål och i det här fallet då att driva gränserna.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 Och det är en tittare och en nationalekonom som berättade det att CIA finansierade ett organ i Europa som heter American Committee for United Europe mm -hmm. 1948. Och det finansierades just det. 1948. Från, äh, från CIA. Ja, just det. För att det, är, det kommer igen. 1948 är ett viktigt år. Ja. Det är mycket som händer. 1948. Och det som också, om man går in på Wikipedia så hittar man där att det finns kalergi med.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 Eh, indirekt låg bakom eh, romfördraget mm. som sen blev eh, grunddokumentet för EU. Känner du igen det här? Kan det stämma? Det kan säkert stämma men jag själv inte eh, just eh, forskat om den delen. Eh, däremot så blir, blir, det här måste jag ju kolla upp naturligtvis. Mm. Mm. <laughs> så, det, det är inte helt eh, orimligt eh, mm. för att de har ju i, i den här strävan då att eh, jobba globalt så är ju då EU är ett steg på vägen. Eh, och man har sett EU också som ett form av experiment. Jacques Delors sa det på, på, eh, om det var i början, slutet av 80-talet: att EU kommer bli det. Det kommer bli eh, projektet där vi testar eh, hur man eh, kan operera globalt. Så, eh, och det, det kommer också där med den här tanken med harmonisering.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 de funkar så länge de expanderar. Mm -hmm. När man ska försöka bibehålla dem så kollapsar de, och det finns så mycket inboende eh, motsättningar mm -hmm. att det kan inte lyckas i längden för mm. det senare kollapsar. Ja, ja. men då konstaterar vi ja. att, att Rockefeller har haft en, en avgörande, ett avgörande inflytande för grundandet av både FN och sannolikt även för EU. Då. Eh, i din bok så nämner du en del intressanta saker om vi kommer in på frågan om religion. Mm. Och om vi får gå tillbaka till den allra första eh, framgångsrika affärsmannen, John D. Rockefeller. Vill du berätta? Vad, vad, hur, hur, hur, koppla, hur kan vi koppla det här till religion? religion? Ja, men så här, det är intressant med Rockefeller för att de är, det, det har ett väldigt, väldigt religiöst ursprung. Eh, de var baptister. Och det var väldigt, väldigt viktigt hos John Dee. Eh, <hör> Hans mor var väldigt religiös och det här gick arv till honom. Eh, och han eh, gick tidigt, eh, han gick till kyrkan varje söndag och han engagerade sig väldigt mycket i församlingsarbetet just med att eh, hitta bidrag, att få folk att ge. Uh, och det um, skrivs om det att han när redan han var 15 någonting, så var han en av de drivande att få insamlingar ja, det, han, han, han, han stod liksom vid, vid dörren där bara, nu, nu ger ni, ni så här, va? nu ska vi få ihop de här pengarna va? Till, till, till det här, ja, om det var en bygga någon kyrka eller något projekt av och då så, talar vi om John D. Rockefeller, uh, den första vilket årtal är vi på nu ungefär? ja uh, uh, vi är på um, i, man säga efter man säger 1860 någonting mm. kan man tänka sig. Ja, ja. Så det, det, han, är, det. han är väldigt driven. Han är oerhört driven. Men har den här religiösa ordan i sig och en väldigt moral, ett moraliskt tänkande. Han är helt helnytturist. Han röker inte. Spelar inte. Dansar inte. Han gör inget som är kul, <går> kan man säga, utom att <går> tjäna pengar. Det enda, det enda nöjet som han har egentligen det är när han får göra en bra affär. Och, och det berättas ju också om man att då, han var väldigt, eh, när han var, gjorde business, då var han hänsynslös. Men sen kom han till kyrkan och då var han en goda som, som gav. Eh, ett, ett väldigt schizofrent förordningssätt va? men som, som kanske eh, men han hade hela tiden den här eh, förutsatsen om att han gjorde någonting bra för världen, en, en självbild som var att eh, eh, bland annat då att oljan hade han fått av Gud i princip att förvalta eh, den här skulle han ge världen och, och skapa en bättre värld eh, så det är självbilden Eh, men sen då för att eh, för att få den här makten och kontrollen över oljan så gjorde han eh, sluga affärer som slog ut många människor, eh, gjorde många människor illa. Men han, eh, det eh, vad ska man säga, eh, han rättfärdigar det här med att de här människorna som eh,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 Som, ja, som vi har sett många mm. tecken på, eller exempel på 80-talet speciellt mm. då. Liksom, Livets ord så allt mm. det här, Att eh, den typen av tänkande fanns där. Vi har, vi har fått det här för att Gud har gett oss det. Mm. Mm. Och de här dåliga människorna, de, de har inte det. Och mycket i hans eh, filantropiska tänkande handlar också om att man ska rätta till eh, syndarna de dåliga människorna. Att man ska korrigera, korrigera, dem. korrigera de dåliga generna. De börjar ju tidigt engagera sig i EU-geniken, rasbiologi och om de ska röja upp i syndens New York och det, med de prostituerade. Allt det här ska bort. Man vill, man vill skapa en bättre värld, mer handfast, mm. och moralisk, rättrogen värld. Samtidigt, jag tänker på det.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 kan ju indirekt tacka. Jag för det som fanns innan, jag tänker på det, ja. det var ju så här valspäck och mm. liknande som man hade för jo, så att de, sina lampor. Man så kan att, säga att de på ett sätt så räddade de ju valarna. Ja, det mm. också. <laughs> men men, men han, man, var, han var han var så att säga strängt religiös. Han såg det som viktigt att förvalta sitt pund och det gjorde han verkligen enormt. Han, han var enormt. oerhört snål. Ja. Ja, det, alltså, det är där, därifrån vi hittar Joakim von Anka. Ja, det, eh, det, det är det, så. Det, mm. eh, John Deef eh, hade en, en helig bok, förutom Bibeln då, men han hade en annan helig bok, eh, The Ledger, Ledger A, som sen blev B, C, D, och så fortsatte det, en bokföringsbok, mm. eh, där han bokförde precis allting han gjorde, eh, eller handlade, och han skrev upp den här boken, plikttroget. Där överförde han sen på sina barn. Och den här traditionen har man över den är, den, den är fortfarande i Rockefeller-familjen. Eh så för man vidare det här. Har du fått det bekräftat att även unga Rockefellers Ja, idag... jag säger, alltså, den nuvarande patriarken heter David Rockefeller junior. Eh, och han eh, återger det här i in, in en intervju som är ganska färsk mm. om hur han eh, han fick det och han har fört det vidare mm. till, till, till nästa generation. Men också i den här stränga religiositeten som ja. du beskriver så fanns det väl också en föreställning om att alla ens gärningar bokfördes. Så att, eh, ja, absolut. Det, det, det fanns ja, även den jo, dimensionen kanske. Va? För det är ju det som är, tycker jag är intressant att titta på om man sen kommer liksom till, till vilka lösningar då.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 Jag vet inte hur vi ska nämna honom nu. Men eh, med hans pappa var, eh, han, var med han var en, han var en eh, snake oil salesman. Mm. Ja, bedrägerier helt mm. enkelt. Man pratar inte om honom, man pratar om John D. Eh, Han för över eh, arvet till sin son John D Jr. Eh, han är en ganska osäker kille egentligen. Som ska förvalta förvaltra arvet. Eh, som får lära sig hur man ska göra det. Uh, och sen pliktskyldigt uh, gör det. Uh, sen förs det över till en tredje generation och det är väl kanske den uh, kändaste generationen för där hittar vi David Rockefeller och vi hittar John D Rockefeller beförd som uh, var mycket inblandad i den gröna revolutionen och uh, Asien uh, affärer. Ja, för man byggt upp ett nätverk ja, i, gjorde... i Asien och i oh ja, Japan. Oh ja. uh, och det fortsätter. Man, man börjar grundlägga det här tidigt. Va? Det bör, egentligen börjar med Standard Oil. Standard Oil har ju business över hela världen. Uh, och man bygger upp en egen underreste uh, Man vill ha koll på allting, och koll på människor och resurser. Va? Det är oerhört viktigt och centralt för dem. Uh, så det fortsätter sen. Uh, och uh, I och med att de sen uh, går in mer i det politiska systemet. För först var de ju inblandade bara i business men sen går de in i, i politik och i en mängd andra områden också. Eh, vi pratar om religion mm. också. Det blir också en, en viktig del för dem att engagera sig i religiösa frågor. På vilket sätt. Eh, då, eh, Baptisterna är ju ekumeniker. Eh, de vill eh, att de, med de olika kristna sektorna ska börja prata med varandra. Mm. Eh, men, men sen omformas det här och sen blir, blir, börjar man prata lite mer om interfaith och eh, att det ska bli eh, de olika religionerna ska börja liksom... Eh, att att överbrygga om. mellan överbrygga islam skap. och... För det, man, har, man har haft en idé om att formar en slags världsreligion. Vad är vi framme vid för tid då ungefär? Är det liksom i modern tid eller är det... Är det... Ja, jo, det... det Idéerna egentligen är egentligen ganska gamla, men det, det, vi kan inte komma in på hela den idehistoriska bakgrunden. Då, men när man på, börjar titta på 30-talet, 30-40-50-talet eh, och sen speciellt eh, så kommer vi på 60-talet. Och, eh, och det här går ihop med New Age, den nya tiden och den nya tidens religion.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 Många av de här eh, stora eh, namnen inom New Age eh, som växer fram sen. och, och eh, ja, Det är speciellt från 80-talet. Det här blir liksom en, ett, ett stort fenomen. Och, och Det blir också mycket pengar inblandade i New Age-idén. Eh, New Age är också, blir också ett, ett globalt tänkande. Det går in mycket med, med just den här eh, globala idéerna. Man pratar om oneness. Man pratar om att bli en familj. Eh, vi är alla lika, vi är alla ett, och, och det går ihop väldigt mycket med eh, de gränslösa miljöproblemen, men också med en gränslös global ekonomisk marknad. Men New UH, mm. är det en... Det är en religion i den meningen att, att man har någon slags idé om övernaturliga. Ja, det är saker. egentligen ett av. Det, det, det är svårt att, det finns ju som ingen direkt trosbekännelseuppfattning och uppfattning utan det är ju en, en mix av olika, olika delar från olika religioner egentligen. Är godhet en, en viktig del i det här? <håll> Godhet är alltid viktigt i en mm, förstås. Mm, men också att man kan få bestraffningar om man inte är god nog. Ja, ja. Men, men det, det handlar om att ta hand om miljön och ta hand om jordklotet. Ja, och ja. ja visst. Ja. Och, och, omtanke, omvårdnad. Och det är väl också det här man kunnat se att eh, när, när man har när man då haft de här strategierna också. Och, och, och nå den här globala samsynen så är ju det här någonting som har engagerat just eh, väldigt mycket kvinnor. Vi hittar den här omsorgen och kanske det här eh, andliga tänkandet, som mer har engagerat kvinnor än män. Eh, medan männen har engagerats kring det här kring nyhäftig teknologi, internet, allt det här liksom som, som kommer. Va?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 uppnår de här globala fördelarna? Det, fin det, finns, det finns väldigt mycket, det är strategi. Väldigt mycket av det här är strategi. Man kan säga det här med en, eh, en global religion att eh, det finns ett exempel med Gorbachev. Gorbachev och Rockefeller har för övrigt eh, samarbetat på olika sätt. <hör> Men Gorbachev eh, sa det om det sovjetiska experimentet.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 en jordens religion. Eh, och Gorbachev tillsammans med Stephen Rockefeller eh, är sen engagerade i att utarbeta The Earth Charter under eh, 90-talet. Där där mycket, där man samlar väldigt mycket kring den, kring de olika religionsutövare också som får vara med i framtagandet av den här nya Earth Charter. Intressant med öf som är en slags nya budord för, för världen. Det är att man, när man har skrivit klart de här med Steven Rockefeller som, som chef. Steven är då son till Nelson Rockefeller. Så att det här kommer nästa generation inom Rockefeller som har varit med hela den här vägen. <hör> I alla fall, när, den här, när man har kommit överens om som så tar man dem eh, och eh, skriver på papyrus. Och lägger ner i en ä, ny ark, en ny förbundsark. Eh, och det Vi inte... ark of hope. Alltså, alltså det här är det är sån, det är sån otrolig hybris. Va? För att det här ja. det, det, det anspelar ju då till att att de tio budorden som var skrivna på stentavlor ja, de las då i en, en, en låda eller en ark ja, som bara Så, så det här, här är, är det nya budorden. Det är nya budorden, nya religioner. Och, eh, eh, och det är intressanta då då skapar man den här nya arken lägger ner dem här eh, och det står när man läser om vi Ark of Hope så att man har gjort så att det ser ut som enhörningshorn som man bär den här med. Så här, uh, New Age-vibbarna uh, är ganska tydliga. Va? Och sen när en av de mest uh, uh, största händelserna inträffar i, i modern historia, 9-11. I samband med det så uh, man har haft en ceremoni den 9:e, tror jag, uh, september, med The Ark of Hope. Uh, och en slags invinning. Och sen bär man The Ark of Hope som, som då en, eftersom det här har hänt med Nine Eleven så bär man den här processionen till New York och ställer ut i FN-huset. Vart stod den innan? Ja, men den var tillverkad just för det här ändamålet. Den, den tillverkas ju innan... Äh, äh, så den ja, kom direkt från, från tillverkningen? Ja, i man säga. princip. Alltså att och hade ställdes ut, den ut direkt efter Nine Eleven. Ja, de går en procession. Va, som Bland Steven Rockefeller är med ena positionen också. Vad står det i de här budorden? Då? Skiljer de sig från de gamla bibliska ja, budorden? Alltså, man kan säga att de nya budorden de hänger ihop väldigt mycket med det som vi kallar de globala målen. Det, det är väldigt uh, tätt sammanbundet med, med det. Så det är Agenda Men, 2030? Agenda det. 2030 är det. det. är den nya agendan för världen. Eh, om hur världen ska förvaltas och styras. Det är egentligen det det talar om. Eh, hur ska vi skapa den nya utopia, den nya eden? Det, det, är, eh, det är egentligen det centrala i det här. Eh, öf eh, det här var ju då 2001. Eh, sen kommer de globala målen det dök upp långt senare. Eh, 2000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 Tidigare var kristna, de skulle på något sätt kunna känna igen sig det här och även ja. muslimer och ja, hinduer. Och och... Men, som... men har det lyckats? Ja, det, det är en fråga. Va? Eh, för att eh, Man kan ju säga att vissa religiösa ledare har ju förstås hakat på den här. Mm. Eh, vi kan se hur eh, vi tittar på svenska kyrka. Eh,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 och då hade de om det var samtidigt som Earth Hour, så tog jag och min fru och gick enunda på stån. Och då var det kyrkan öppen, en av kyrkorna i centrala stån. Det är massor med ljus utanför, och ser jättefint ut. Så så kommer man in där och det, bara, och det, det, det sjungs väldigt vackert. Det, det, är en, det, är en, det är en härlig stämning. Alltså man, man känner det, det här känns som att det är Guds hus. Va? Men det som står längst fram, det är inte en präst. Det är Per Holmgren. Meteorologen. Meteorologen som ja. då är väldigt aktiv just inom, inom klimatområdet. En av de klimatalarmister vi ja, har talat ja, om här ja. tidigare. Det är han som står där och förkunnar eh, budskapet.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 Mm. Så det här går igen, och, och det... man använder ju samma typ av retorik: och det är, människan är syndare, människan är dålig, människan behöver förbättras. Mm. Och då kommer vi in i, i parallellen här att eh, till John Di, hans moral går igen då ihop med den här moralen: mm. människan som syndare, vi ska förbättra er. Samtidigt som man själv då har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 som använder alla, all den här moderna teknologin som vi har skapat. Och som även säljer olja till. Ja, som även säljer olja till. Så det, det är oerhört fräckt. Du, mm. du nämnde att kyrkan firade Earth Hour. Mm. Det tror jag du skriver i din bok att det är också ett påfund ifrån, från de här kretsarna. Va? Ja, säga, Earth Hour det var Världsnaturfonden som instiftade. Och eh, om man tittar på Världsnaturfonden, hur de kom till för det här är ju, det här var innan den moderna radikala miljörörelsen eh, kom till egentligen, det här är 1961 ungefär. Och de som var inblandade i det eh, stort kapital till Världsnaturfonden kom från Shell Oil. och en av de första ordförande för, för Världsnaturfonden var John Loudon som var ordförande för Shell eh, Royal Dutch Shell och Själv, det är mer kopplat till Rothschild. Ja, det är det. Sparare Men, de är, de här, de, alltså, Men det är den, an, säga, den andra finansfamiljen. Det är den andra finansfamiljen, den stora finansfamiljen. Men de är partners och har varit sedan 1890. Mm, de, för att, och, ja. Det var ju det. Det är ju en av de saker som... som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 att eh, nå en, en gemensam lösning och det gick man ihop. Det har det, det varit det vår strategi hela tiden. Kan vi inte besegra dem så går vi ihop med dem. Mm -hmm. mm. Ja. Eh, ja. ja, ja. det var det var en ja, ja. och, och det här är ju, jag menar, vi har kanske hört talas här i Sverige om Arthur inte så många år, men det här är ett gammalt påfond.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 som börjar jobba mer eh, kanske mer från ett vänsterperspektiv eh, med klimatet, mot de otäcka eh, globala bolagen. Eh, och man skapar ett, eh, ett stort event som heter Earth Day. Eh, det här finansieras till delar av eh, samma person som finansierar Friends of Earth Robert så. Eh, det här var känt bland radikalerna under den här tiden, att de visste det, att det här var inte det var inte radikalerna själva, liksom, utan mm. de hade mäktiga intressen. Mm. Eh, och det är ju sen växt fram till något väldigt väldigt viktigt och centralt, Earth Day, att fira det. FN tog över det som, som dag också. Eh... Ja. Mm. Mm. Om jag får gå tillbaka ja. lite till det här med... med um... Den här målsättningen den skapade någonting som är. Du nämnde att man försökte liksom förbättra människan. Man försökte få bort. Dåliga, vart, egenskaper. dåliga egenskaper, ja, visst, det ja. höga krav och det, man kan ju ana att det Effektivisering, din... ska jag säga. Ett, ett, av de, ett av de centrala sakerna är efficiency ja. hela tiden. Du ska effektivisera alla processer så mycket det går. Ja. Mm. Det är en och det är ju kopplat till det industriella ja. tänkandet oh ja. som ja, rådde ja, det väldigt tidigt. Det. Men det här alltså det ledde någonstans till att också människan ska effektiviseras kanske och fulländas. Ja. Vad, vad tänker du där? Vad, vad, vad har varit deras strävan? Då i det? Ja, man, man tittar på, på ursprunget här, när, när vi tittar på klimatfrågans ursprung, mm. speciellt. Så de som inblandar det där, pratar inte bara med överfolkningen, de är inne också på eugenik.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 Uh, och hjälpa evolutionen på traven. Det, det är väl lite de idéerna. Fast det här var väl någonting som var ganska spritt. Vi tänkte ja, så i var... Sverige också. Mm, ja, det var det. Det var... Vi hade ju vår dröm ja. i Sverige. Oh, ja. Den förändrade människan. Med, det finns ju med i överallt i samhället och Sverige inte minst med tanke på, på rasbiologiska institutet Aha. och hur länge det är. Så Sverige har varit en förebild för många förstås. Sådär. Men fanns det här med, jag på för ja. vi hade ju som en del i vår idé skulle jag tänka mig att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 Men det är två grupperingar. Den ena kommer från, från är de som är teknikoptimister eller de som vill teknologiskt förändra världen och bygga ett sant globalt samhälle. Det är det man säger. De vill bygga ett, eller en teknokrati, ett tekniskt perfekt samhälle som är styrt av en, en, en upplyst elit. Mm. Väldigt tydligt i de här skrifterna. I det här samhället hittar vi också Al Gore. Han är engagerad i det här.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 Som, som just tar upp de här idéerna inom New Age, att eh, det här är en del av Guds plan, att vi ska förbättra oss, eh, och eh, vi har teknologin till hjälp för att förbättra och göra människan fulländad mm. och göra, göra henne perfekt. .Eh, så det är, ett, eh, det, är det är väldigt tydligt när man, när man kommer in på det, och det har blivit väldigt öppet eh, de senare åren. Eh, för några år sedan var det här bara, ja, det var väl liksom eh, ganska märkliga idéer från en liten, liten krets som, som är inom eh, transhumanistiska rörelser som ingen, ingen egentligen lyssnade på man trodde väl inte på det här va? Men, men idag så, eh, så har man lyft upp det här på, på globala forum som, som World Economic Forum till exempel och flera andra olika samman World Government Forum finns något annat som heter där man eh, och också inom eh, andra stora eh, man, man tänker vi har en organisation som heter Trilaterala kommissionen. Till exempel. Vi har inte varit inne på den. Någonting, men, eh, men där Rockefeller också har varit ja, initiativtagare. Dave David Rockefeller grundade den organisationen mm. 1973. Mycket för att eh, de, den organisationen har varit en väldigt stor hjälp i att förankra de här sakerna politiskt. Och eh, klimatfrågan inte minst. Mm. Mm. Och, och, och Om du skulle gå vidare där. Du menar alltså att i de här så har man då diskuterat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 Där allting är kontrollerat egentligen. Mm. allting är, det är allting. fullständigt övervakat och Du blir en del av. Och det är även tekniken. kopplat till 5G: då som oh, jag har fullständig oh, kontroll. Syftar ja. ju till att ha fullständig kontroll mm. på alla prylar. Och, och, ja, visst. Alla prylar, alla människor, allting. Och allting det vi gör då registreras. Men då, du ser det här: det här är alltså en framtidsvision. Som, det att som, det är... du ser du en rak linje så att säga tillbaka till den här viljan att kontrollera, effektivisera ja. övervaka men, men då fanns det ju då, så att säga, koppling till ett baptistiskt arv och, och idag finns det en koppling till ett new age arv Ja, som, det som... har omformats under den här resan och det är väl eh, John Dee kanske inte hade den här visionen som det blev, han kunde inte föreställa sig det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 De olika religionerna ja. är, är inte så lätt att förena alla gånger. Och, och det är samma sak har det ju med de olika folken. Mm. Det är inte heller så lätt att förena. Nej, det är inte det. Har de haft en vision av att de ska kunna ena det här ja. i det här globala folkhemmet, att vi slutändan har en en eh, standardiserad eh, värld. En standardiserad ja, värld nästa. med en standardiserad religion Tänk, och om, standardiserad uh, fo standardiserad folk och där, där de handelshinder och andra hinder uh, inte råder. Är, är det ungefär ja, så? är ska... ungefär så. Inga, inga olikheter. Det är likadant överallt. va. Och det är bara att titta på eh, typiskt Rockefeller eh, architecture. Eh, när man tittar på vad Rockefellers eh,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 Någon annan egentligen. Alltså man kan man skapa sin egen värld, och, och, men man ska tvinga in andra i den modellen. Det, det blir totalitärt. Det blir, ja, för, det blir en dystopi om av det. För du, du har nämnt här i din bok också att de har varit framgångsrika i Kina och så, men Kina som idag håller på att bli en supermakt. Eh, vad, vad är deras ställning där? De har kanske inte samma ställning som i USA? Nej, då, men de har haft väldigt eh, nära kopplingar till Kina. Eh, redan innan, eh, innan revolutionen i Kina och Maos tillträde så, så var det mycket Rockefellers affärer väldigt tidigt där och byggde också upp eh, med filantropin i, i Kina. Och när, eh, under 70-talet när eh, USA började etablera kontakter med Kina igen så var eh, en av de första som var där var David Rockefeller. Eh, och eh, Kissinger då, som är Rockefellers man.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 genom Trilaterala kommissionen, speciellt då äh, arbetat för att äh, ge mer större legitimitet åt äh, G7 äh, och sen, som sen blev G20, mm. som hålls igång av det här, de här globala kriserna hela tiden. Äh, och G20 föddes ur den ekonomiska krisen 2008, äh, eller blev etablerad som det ledande globala forumet och där fick Kina en viktig roll. Mm. Och det var där de klev upp på den globala scenen på allvar. men Många av de här jobbar ju tillsammans. Vi hittar ju Saudiarabien här. Och då hittar vi businessintressen. Uh, för det är det som, som är. Som Ja, business uh, går ovanför. Mm. Det uh, omslutar jag. Där, när det snakkar business, då fatt, förstår vi på varandra. Och de, uh, om vi tittar på den muslimska världen, där är vi också businessmän. Vi har Dubai, vi har uh, allt där. Och de här uh, är, är inte religiösa på det sättet. Deras gud är precis som Rockefellers snarare än mm. mm. För du nämner G20, då har vi tidigare pratat ja. här om att man ändrade reglerna för bankernas eh, när bankerna hamnar på obestånd så kunde ja. de ju tidigare bara gå till staten och begära och få stöd, men nu Aha. har de ju även möjlighet att ta insättarnas pengar. Och det är ju någonting som man beslutade just i den här G20-gruppen. Ja, ja. det, det, som det, sen det, har blivit ja. europeiska direktiv, som sedan har blivit svensk lag. Just det. Ja. Så att, eh, det är ju uppenbart att ett sådant forum är väldigt inflytelserikt. Det är det, och jag har ju konstaterat i, i min forskning också. Sen om man till, går tillbaka till, till viktiga beslut som har fattats till exempel i EU, så kommer man dit eh, ständigt att det det, från, man gör uppgörelser där som inte eh, är bindande men man, det blir, blir sen implementerat, eh, speciellt genom EU när det kommer i EU så kommer det i Sverige förstås. Ja. Så det här är en strategi, ska man se det här som en arbetsmetodik att man skapar ett internationellt forum mm. som kan vara FN, det kan vara g 20 mötet det kan vara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 då var det många miljöorganisationer och andra och, och vi har personer som influenserika personer som Johan Röksjöm som sa att det här var inget ett inte ett bra avtal, inte bindande ingenting sånt där men och, och Rockefellers Fund sitter där på en presskonferens tillsammans med 350 org alltså organisationer som har arrangerat de här klimatmarscherna som är en sån miljö-NGO som slåss emot de, ja, kapitalisterna fast sitter i samma bord som kapitalisten och det här, i det fallet. Och de säger att ja, men vi, är, vi är väldigt nöjda med det här. Mm. Nu, nu sätter vi igång nästa del. Och, och, eh, för att de, de hade nya saker. Och, alltså, eh, finansiering av speciell aktivism. Då som, som, för det är det man har haft som metod. Relativtid. Det är påtryckningsgrupper. Man finansierar påtryckningsgrupper som, som kräver massa saker eh, som ser ut som det kommer från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 strateg. För det verkar Han som att det har schack, gått vidare man. även i nästa generation. Att ja, har... Och det, men frågan är vad som händer nu, det vet vi inte riktigt då. Men i alla fall, John D. var en mästare på det här. Och John Dee, det är den, den det, första, den, den första. Standard Oil. Standard ja. Oil, mm. grunden av Standard Oil. Och sen då, i mer modern tid, David Rockefeller. Med, eh, han, är, han ärvde den, den slugheten och den, eh, också förmågan att knyta kontakter över hela världen. Han mm. var en mästare, han har jobbat med, med, med underrättelser under andra världskriget. En, eh, så han är otroligt duktig och kompetent. Huh? Eh, och det här med att vet hur man spelar schack och tänka ut saker långt i förväg och veta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 Uh, ut, de syns inte på samma sätt. Eh, vi har, det finns ju en, en för detta senator, Jay Rockefeller, som kanske är den kändaste figuren av de här. Eh, och vi har Steven Rockefeller. Men de här är till, de börjar bli tårarna nu. kommer ihåg att David Rockefeller blev ju 102, tror jag, eller 101. Eh, och eh, så att de hans barn som har tagit över är också ganska gamla nu. Mm. Uh, och sen är frågan vad som kommer i nästa generation. För någonting man pekade på, det skrevs en bok på 70-talet, en tjock bok om Rockefeller-klanen. Uh, som, uh, som ville ta reda på lite kring bakgrunden till den här familjen och uh, vad som styrde dem. <coughs> uh, David Rockefeller hatar den här boken. För att den kom fram för det första så, så snackade hans barn skit om ja, sina föräldrar över att de var ganska så, ja, samvetslösa på olika sätt. Eh, men också kom de fram till att eh, de inte, kommer inte kunna bibehålla det där. De är mer okända. Man vet inte riktigt hur de Nej Och det är andra utmaningen för att det här första bolaget det, det var ju Klondike får man nästan säga då när oh, man ja. insåg oh, oljan och idag är det ju så mycket mer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 Sen drar man ut pengarna när, för att man själv fattar man att det här funkar inte. Mm. För att, eh, det är många inte begriper som inte kan något med energi. Eh, det är att hela vår civilisation är så beroende av olja. Eh, att det skulle inte funka, vi skulle inte klara av, vi skulle inte kunna föda med människorna i en sån värld överhuvudtaget. Eh, vi är väldigt beroende av olja. Eh, och om man tittar på, på eh, oljeproduktionen ökar varje år. Så mm. är, vi konsumeras mer. Och tittar man på förnybar energi på 70-talet och nutid så är det inte så stor skillnad. Nej, ja, det är samma andel ungefär. Det är ungefär samma andel. Ja, ja. Trots att de ja, alltså, trots det är ju att man har satsat oerhört mycket pengar. Och att, att vi har politiker och andra som sitter i myndigheter, beslutsfattande positioner, som borde veta det här.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 Eh, sen kan man avyttra så att det ser ut eh, som att man eh, sin, att, ja, det är stiftelserna som man gör reklam med utåt. Va? För att det är ja. nog många idag som... Är lite besvikna över att de gick på allt det här pratet om att oljeepoken är förbi. Mm. För några år sedan så var ju olja nere i halva priset och så sa man nu kommer de inte stiga mera. Ja, just det. Men eh, det har den gjort och nu är den ju tillbaka på ja. över 70 dollar. Ja visst, så det, här, det kan man göra. Det gör man ju oerhörda pengar på att, att förstå de här sammanhangen med, och uh, ha koll på uh, marknaden, energimarknaden och sådär. Så ja, så det är. En, och det är så man, och det är därför de också har varit väldigt intresserade av det här med som jag sa World Future Society. World Future Society är, är futuristiskt orienterat. Eh, om man vill kontrollera eh, världen, så ska man kontrollera sken den. Man ska ha koll på framtiden. Eh, och där utvecklade de mycket eh, tankegångar kring det här, hur man skulle göra det. Mm. Eh,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 Uh, är det här någonting som de också har tänkt ja, ut i alltså de, de, de, de, ja, de tankesmedierna? Ja, ja vi, vi hittade ju Romklubben. Men vi har inte om vi inte om Romklubben, men Romklubben har ganska starka... Ja, för Romklubben är ytterligare ett sånt här forum ja, ja, där ja, det, de har haft ja, en, en avgörande... Fred Lars har vi pratat om ja, Romklubben. Ja. Så att, men, eh, men det är mycket av de idéerna, man hittar mycket i Romklubben. Uh, som, är, som är ju en tankesmedja där man uh, har... Uh, Varför? Men det borde ju tala emot uh, de här globala bolagen. De borde ju ogilla den cir cirkulära ekonomin. För det handlar ju om nej, att de, de Nej, de vill ju effektivisera sina processer. Uh. Uh, om man, uh, det är väl jättebra för ett stort företag om man kan återanvända. Uh, men det, det cirkulära ekonomin innefattar också är ju att man till exempel... Uh, Uh, vi kommer in på, på andra delar också med så här, delningsekonomi och annat att man, uh, vi ska inte förbruka samma men, men man ska ju samtidigt göra vinst på det här uh, så det, det innebär att man då istället uh, hyr ut saker, man äger inte sina prylar utan de är uh,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 resurser Och nu innefattar också människor. Hur vi hanterar den här materialen. Så Det, det, det är mycket eh, utåt sett så ser det så kan det se väldigt attraktivt ut. Eh, det, det, det är klart. Vi ska inte slösa. Va? Mm. Vi kan, många tänker väl tillbaka på ett samhälle där vi tog hand om saker, och till exempel man kunde laga en radioapparat eller en TV och så här. Man gick bara till, till, till någon tekniknisse som, som tyckte det var kul och så höll den där apparaten och gå till. Idag funkar ju inte det för att det är ju bara kretskort allting. och eh, Det går inte att laga grejer. Eh, så att, men, men det är inte det den här eh, ekonomin innebär, den cirkulära. Utan men, snarare, snarare, om man tittar på vilka som driver den här frågan, så hittar vi också storföretag som Unilever, ja. eh, Philips och, och andra. För en, en sak som, som du nämnde tidigare ja. är ju det att det här har ju ställt krav på att företag måste kunna deklarera innehållet.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 För att det, är det, det, det, är, det är en fråga jag brukar alltid ställa och ja. jag tycker den är fortfarande roliga för jag har inte har något svar på den ännu det är ju att om det här kretsloppstänkandet är, är så effektivt och meningsfullt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 en ekonomi, eller är det här också ett sätt att undvika konkurrens va? för att det slår ja. ut små bolag som inte klarar av att hålla ja, för på? För en större aktör blir det förstås det. De kan ha det tänket. Eh, och det är när, man, när man tittar på eh, jag har speciellt läst en, en, eh, eh, en professor i management en holländare som har jobbat åt, skrivit åt bland annat Rattara-kommissionen och McKinsey.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 Förbudet av glödlampan är ett exempel på det bland annat. Hur man ja, kommer ner Precis. Och om man går tillbaka till eh, heter om vi går tillbaka till Marit Pålsson som ville lyfta de här miljöfrågorna till en EU-nivå så kan man ju säga att det är avsevärt lättare för multinationella företag att hantera det jämfört med att Sverige har egna regler ja, ja. som ju är lättar för svenska företag att följa men krångla till det för ja. inte internationell... ja, men nu ja, för nu har vi har en internationell marknad mm. de globala bolagen de kinesiska bolagen opererar ju globalt också så mm. att, ja, det är ja den vi har. Ja och så kanske det kanske är livets gånger på men det får de här effekterna och, ja. och inte minst det här med att vi, vi skapar en gemensam folkgrupp och alla sådana här idéer får ju enormt stor inverkan för våra liv